Vad menar ni med att kristendomen är en förgörare? Kristendomen lär ut destruktiv råd. Älska era fiender. Sälj allt du gör och ge åt de fattiga. Stå inte mot den som är ond. Döm inte. Om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. Vem som helst som följer sådana självmordsbenägna råd kommer snart att förgöra sig själv och sin familj. Vilket folk som helst som följer sådana självmordsbenägna råd kommer snart att förgöra sitt samhälle, sitt land, sitt folk, sin civilisation, och sin egna sort.